بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأصليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إما مسلم وصوما صحيح سواء سبيرت في ردستني حديثة Navodi od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je bio dječak i kada je imao četiri godine dok se nalazio u plemenu Benu Sa'ide, plemenu u kojemu ga je dojila njegova majka po mnijeku Halima radijallahu anha, kaže da se igrao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa djecom. Na jednom sva djeca su pobjegla od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem govoreći ubijanje Muhammed, ubijanje Muhammed. Kaže Enes, prenoseći nam od poslanika alejhi salatu vesselam što mu se desilo kad je bio mali. Došao je Djibril alejhi salam I u zemzemu je oprao srce poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koje je na oči gled sve te djece izvadio. Pa je to jedan čudnovat događaj koji se desio poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, dok je bio mali dječak. Allah je dao, da se u zlatnom lavoru opere fizički nakon što je izvađeno srce Allahovog poslanika. I ovo je jedna od tri situacija u kojima je spomenuto da je izvađeno doslovno i oprano srce Allahovog poslanika. Rekli smo se nalazi u sahih muslima. Bilježe neki autori sire, međutim bilježi Imam Ahmed u svom usnedu da je Allah uposlanik s.a.v. rekao Kada sam imao deset godina i nekoliko mjeseci, išao sam sam pa sam iznad sebe čuo glas kako govori jel to on, a drugi govori jeste. Pa kaže, hajmo ga onda uzeti. Pa me je nešto, kaže poslanik s.a.v. uhvatilo za moje nadlaktice, pa me je podiglo, a zatim me je povalilo tako da me nije ugruhalo. Pa je onda, dok ja to gledam, rasporeno od moje ključne kosti do dole i izvađeno je moje srce. Pa mi je, kažu, napuni mu srce s onim što ti je naređeno, jedan je drugome rekao od onih čije je glasove čuo, pa mu je napunjeno srce mudrošću i samilosti. Međutim, ovaj hadis, kao hadis, ima prekinut lanac prenosilaca, što kod učenjaka hadisa znači da je taj hadis nije vjerodostoj. I ovo je drugo što se spominje da je Allahovom poslaniku alaihissalatu islam izvađeno i oprano njegovo srce. Isto tako ima muslim u svom sahihu spominjući događaj Isre i Mirađa. Spominje da je Allahov poslanik alaihissalatu islam opisao kako mu je došao melek, rasporio mu njegova prsa na njegov očiklede oprao njegovo srce. I to su dvije situacije ili dva događaja pranja srca poslanika sallallahu alayhi wa sallam. I ovo je fizičko pranje srca koje mi danas medicinski vjerovatno ne bismo mogli nikako objasniti. Kada je Allah dao da se poslaniku alayhi salatu wa sallam fizički očisti srce pripremajući ga za ono što će doći na to srce. Kaže plemeniti gospodar u suri Ješuara, innehu letenzilum mir robbil alemin. To je doista objava gospodara svih svjetova, nezalabih ruhul emin, sa njim se spušta povjerljivi džibril ala kalbike litekune minel mundirin, na srce tvoje da budeš od onih koji će opominjati. Pa je Kur'an uzvišeni gospodar objavio poslaniku sallallahu alaihi wa na njegovo čisto srce. Šta će čovjeku briga o srcu? Allah uzvišeni kaže u suri Nahal u am min butuni vhatikum Allah vas izvodi iz utroba vaših majki la aune še en vi ništa ne znate ž علىlek semول الأابصار والفده i davvam jes sluh i vid i srca le teškurun da biste zahvalni bili pa je spomenu da je stvorijo čovjeka odnostno dao ga iz utrobe majki i dao je čovjeku tri stvari sluh, vid i srce zbog jednog razloga a to je da čovjek bude zahvalan. U suri Al-Isra kaže uzvišeni gospodar: "Vola tqfu ma leksa leke bi ilm." Nemoj slijediti ono o čemu nema znanje. Ili nemoj se zaustaviti na onome o čemu nemaš znanje. Inne sem'a wal basara wal fu'ade kullu ulaike kane anhu mes'ula, doista će sluh i vid i srce. Sve to će biti ono za što će čovjek biti pitan, kaže uzvišenim gospodarom. Pa je zahvalnost za ove tri stvari, sluh, vid i srce, spomenuo pravilo, a to jeste da će čovjek odgovarati. Odnosno, njegovo odgovorno ponašanje, korištenje ove tri blagodati jeste zahvalnost uzvišenom gospodaru. Ukoliko čovjek koristi ovo kao zahvalnost, onda je on u ono u tolikoj mjeri odgovoran za ono što mu je Allah dao. Kaže, nemoj slijediti ono što ne znaš. Pa je spomenuo srce kao glavni sadržaj tvojeg znanja. Kaže uzvišeni Allahu suri Al-Ankebud. Bel hua ajatum beđinatum fi suduri levine utulajim. Ne. Kur'an je jasni ajeti u grudima Oni kojima je dato znanje. On je, Kur'an, jasni ajati u grudima onih kojima je dato znanje. Pa je znanje i njegovo razumijevanje vezano za čovjekovo srce i čovjekov razum. Kao što je ta blagodat od Allaha to srce data da čovjek bude zahvalan, ona je data da se ispuni korisnim znanjem znanjem koje će se tako odraziti na čovjeka kao što je opisano u suri al-hasr لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشئا متصدعا من خشيه الله kadabismo mi ovaj kur'an objavili br vidio bi ga, kako se lomi i drobi od straha od uzvišenog Allaha. Kada bi brda imala srce i kada bi im učio ovaj Kur'an koji je objavljen Muhammedu, a.s., brda bi se zdrobila. Zatim uzvišeni Allah govori la ilaha On je Allah osim njega drugog Boga nema. On je onaj koji zna ono što je skriveno i ono što je vidno. I zatim spominje ostale stvari. Ostale svoje osobine i imena koja ukazuju na njegovu subhanehu veličinu. Pa ono što čovjek najbolje može spoznati sa Kur'anom i što najbolje može djelovati na njegovo srce, što će uroditi straho poštovanjem, to su ajeti Kur'ana i spoznaja plemenitog gospodara. Kaže uzvišeni gospodar u suri Al-Anfal وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ I on, Allah je spojio, vjernička srca. Lau enfaqte ma fil ardi džemijan ma ellefte bejne kulubihim. Kada bi ti sve što je na zemlji udjelio, utrošio, ti ne bi mogao spojiti njihova srca. Walakin Allah ellefe bejnehum ali je Allah spojio njihova srca. Da danas neko kad hoće da pridobije ljude pred izbore ili za svoj proizvod. On ulaže za to ogromna sredstva. Niko ko bi ulagao ta sredstva za nešto bolje, za nešto vrijednije, za nešto plemenitije, nije mogao biti od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čovjek kojemu, kada ga vide, kao što kaže Abdullah ibnuselam, kada je došao u Medinu, kad sam vidio da su ljudi izašli da dočekaju poslanika ali sallatu u sallam, ja sam htio da ga vidim. Da vidim koga to dočekuju. Kaže kada sam ga vidio, vidio sam da njegovo lice nije lice lažca. Nije lice čovjeka koji laži. I prvo što sam čuo od njega da govori jeste Ejuha nas, efšu selam, ljudi širite selam, nazivajte selam jedni drugima. Wa at'imu ta'am, nahranite gladne. Osallu bin, nez, bin, na, bin lejli u nasu lijam i noću klanjajte dok ljudi spavaju tedhulu u džennete rabikum ući ćete u dženine svoga gospodara sa salametom, bez ikakvih problema. Nije im rekao uradite ništa drugo nego ove tri stvari kad ga je vidio Abdullah ibn Salam i taj takav čovjek kada bi udijelio sve što je na zemlji, da spoji srca vjernika, ne bi mogao spojiti. Ko je taj koji spaja srca vjernika? Uzvišenje. وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Međutim, Allah je spojio njihova srca. Nema većeg ibadeta. Nema većeg ibadeta. I to je osnova ibadeta i vjerovanja gospodara, a to je ljubav prema gospodaru. Ljubav prema Allahu nije na jeziku. Nije u riječima, nije u pjesmama, nego u srcu. Ona se odražava na jeziku i u dijelima, ali je ona u srcu. Što je ljubav prema Allahu veća, to je plod te ljubavi u čovjekovom postupanju i govoru veći. Postoje dvije stvari za svakog vjernika koje, ukoliko ih bude imao, može se radovati tommi više nego bilo čemu drugu Bileži ima muslim od Al-Abbasa ibn Al-Muhtaliba da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao zaqa ta'm ta iman man radiya billahi rabba wa bil-islam wa bi-muhammedin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya Osjetio je ili osjetit će Ukus vjerovanja onaj ko bude zadovoljan da mu je Allah gospodar, da mu je Islam vjera i da mu je Muhammed sallallahu aleyhi sallam poslanik. Pa je u ovom hadisu spomenuo poslanik aleyhi sallatu aleyhi sallatu da vjera ima ukus, da je osjeti neko, da osjetiš vjeru. Kad ćeš osjetit vjeru, onda kada ti kada bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarem sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao poslanikom i sa islamom kao vjerom i ovo je prvi stepen odraza srca prema vjeri drugi stepen je sljedeći Allahu poslanika alejhi salatu ve kaže thalathun men kun fihi wajada bihin halawatal iman kao što prenosi Enes radijallahu anhu od njega kod Buharije, kod muslima, tri stvari koje koliko čovjek bude imao, sa njima će osjetiti slast vjeri. Pa je u prvom slučaju spomenu ukus vjere, a ovdje je spomenuo slast vjere, a to je stepen iznad ukusa vjere. Kad čovjek osjeti vjeru, jedna stvar, kad uživa u vjeri, to je druga stvar. Uživa u vjeri. Jer mi imamo ljude koji ne uživaju u vjeri, koji imaju vjeret teret, Ne uživaju. Ko osjeti slast vjeri, onda će biti sljedeće. Therathun men kunne fihi wođade bihinne halavetel iman da ko, tri stvari koje se nađu pri čovjeku, on će osjetiti slast vjerovanja. En je kunallahu wa rasuluhu a habbe ilihim ima da mu Allah i njegov poslanik budu تترجي اتسفغا واستغاثه ده ييشي مولي اتسفغا واستغاثه وان يحب المراه لا يحبه الا لله اذا ولي الشخصه انه وليا اسيم رضي الله هو الله يعود الكفر الله كما يكره I da mrze, da mu je odvratno, da mu je gadno da se vrati u nevjerstvo iz kojega je Allah izbavio kao što mrzi da bude bačen u vatru. Koliko mrzeš da budeš bačen u vatru, toliko vidi da mrziš da budeš vraćen ili da radiš ono sa čim nije zadovoljen gospodar ko ove tri stvari bude imao pri sebi, on će osjetiti slast vjerovanja. A kad osjeti slast vjerovanja, sve što postoji na dunjavuku nije mu to ravno. Sve što postoji na dunjavuku tome mu nije ravno. وَأَلَّفَ بَيْنَكُ لُوبِهِمْ I Allah je te vjetnike koji su osjetili slast vjerovanja spojio. لَوْا أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَا كَدْ بِسْتَ شَوْا إِمَّا نَزَمْلِي عُدِيَلِيُ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوا بِهِمْ Ne bi mogao spojiti njihova srca ولكن Allah أَلَّفَ بَيْنَهُمْ A Allah je spojio između njihovih srca. Biljež imam Buhariya od Ebu Hureyre radijallahu anhu da jedne prilike jedan čovjek pio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 Ali kaže volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa kaže Enes radijallahu anhu, tako mi Allaha ničemu se nismo obratovali kao tom hadisu. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, čovjek će biti sa onim koga voli. Pa je ljubav između vjernika uvjetovana čistotom srca, pročišćenom od svih onih stvari koje vjernike udaljavaju jedne od drugih. Ona srca koja su naučila nešto od Kur'ana na pamjet, makar to bila Fatiha, i koja su istinski povjerovala u gospodara. Ta srca ne smije u sebi dozvoliti da postoje razlike koje nisu velike Koja će ih, koje će ih razdvajati? Innamel mu'minuna ihwa. Doista su vjernici braća. Fa aslihu bejne ahavajkum. Pa popravite stanje među vašom braćom. Među vaša dva brata. Kaže uzvišeni gospodarka da govori o svađi između muškarca i žene. U kontekstu svađe muškarca i žene i razvoda kaže i urida islahan yuwafiqillahu baynahuma oni ako doista žele popravak stanja Allah će ih uputiti i ukazati im na puteve i načine kako će popraviti to stanje kada ako doista budu željeli popravak stanja pa je samo jedan uvjet za popravak stanja među ljudima a to je da želi da popravi stanje Ola srca koja su ispunjena imanom i koja su ispunjena ljubavi prema Allahovoj vjeri, koja u sebi nose Kur'ana, makar to bilo malo, moraju da budu takvi da se pomažu na Allahovom putu. Metalu mu'minine fi tavaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ke metali l'jasedilvahi. Primjer vjernika u njihovoj, prvoj reko međusobnoj ljubavi. Allaho poslanih sallam. Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i njihovom međusobnom saosjećanju. Tevadihim o teatufihim o teatufihim. Methalu mu'minine fi tevadihim o teatufihim. To je kao primjer jednog tijela. I da se steka منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمه. Ako se razboli jedan dio tog tijela, onda cijelo to tijelo osjeća groznicu. Koliko bi mi trebali da osjećamo groznicu zbog onoga što se dešava muslimanima koji su daleko od nas. Još više bismo trebali da osjećamo groznicu i umor zbog toga što se dešava kod onih koji su nam blizu. Blizu fizički, a možda nisu toliko blizu duhovno. Na, nama mora da stvara groznicu da budemo duhovno bliski. Da ne dozvolimo da budemo duhovno daleki jedni od drugih. Kako ćemo to postići? Tako što ćemo svako od nas se pozabaviti malo o svom srcu i svojim osjećajima prema nekom drugom. Jednu stvar čovjek kad uradi, sigurno nikad neće pogriješiti. A to jeste da prije nego što uradi određeni postupak, sebe pita ili zauzme stav, sebe pita, ja jel ja to stvarno radim zbog svog nefsa, zbog sebe, svog hira ili radim to gospodaru moj zbog tvog zadovoljstva? Ako ja to radim zbog svog hira, Uzmi to i baci ga pod noge i potari sa njim ako imaš ta potrat. Ako nemaš imaš, šutni ga od sebe. A ako si krenuo to da uradiš radi Allahovog zadovoljstva, onda ćeš vidjeti da će ti Allah dati da razumiješ svoga brata jer je musliman muslimanu brat. Ashabi Allahovog poslanika wasalam, su bili Ljudi koji su dolazili iz različitih pozadina. Bili su ljudi koji su bili različitog uzrasta, različitog zanimanja, različitih nastojanja. Nije svaki od azhaba htio samo da bude dobar Allahov rob. Kada je došla prilika i kada je pokazalo se Neki ashabi su imali priliku da pokažu svoju hrabrost za zalaganje za Allahovu vjeru, drugi su pokazali manje hrabrosti. Pa je Allah napravio razliku između onih koji su prije fetha, odnosno hudejbije, davali i nakon fetha koji su davali, ulagali na Allahovom putu. Napravio je razliku između Muhađira i Jensarija jer nisu isti oni koji su povjerovali poslaniku s.a.v. od početka i oni koji su kasnije vjerovali jer su se dvoumili. Imam Buharija navodi od Ebu Derda radijallahu anhu u svome sahihu da su Omer i Ebu Bekr nešto se posvađali. Omer i Ebu Bekr. Normalno je Među ljudima da će doći do nesporazuma. Ne postoje ljudi koji se neće nekad razići. Međutim, kako se u tome ponašati? Ebu Bekr i Omer. Gledaju ih ljudi, ide Ebu Bekr za Omera i govori im o halalimi, o prostini. I zatvaramo Omera, Allahu anhu, vrata ispred nosa. Kad ga je malo prošlo, vraća se Ebu Bekr, dolazi za brinutlj podignut sa donjim donjeg dijela ugrtača podignutim donjim dijelom ugrtača tako da mu se otkrilo koljeno ulazi poslanik alejhiselam kad ga vidi kaže ema sahibukum faqad vaš drug se doista naljutio vidio je na licu Ebu Bekra radijallahu anhu da je nešto važno da se nešto naljutio u tome dolazi Omer radijallahu anhu i govori o Allahov poslanice Govori Ebu Bekr, havali mi. Ebu Bekre, havali mi. Kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, hoćete li mi ostaviti mog druga na miru? Hoćete li mi ostaviti mog druga na miru? Ni za jednog drugoga shaba nije rekao mog druga osim za Ebu Bekra. Kaže, nema ni jedan od vas da sam ga pozvao u Islam, a da se nije dvoumio osim Ebu Bekra. On je odmah povjerovao. Pa je Allah I svoje blagodati dao nekome da pretekne nekoga drugog na ovom ili na onom polju. Ali je pojenta da su ashabi bili ljudi različitog društvenog staleža, različitog materijalnog staleža, različitih ambicija prema vjeri. I pored svega toga, ashabi radijallahu anhum, radijallahu anhum su bili poput jednog tijela a koje je postojalo u historiji čovječanstva. Jedna zajednica koja je bila poput jednog tijela, to su bili drugovi Božeg poslanika Alisa Ratosera. One nesuglasice koje su postojale po njima, rješavali su na načine kako ih je usmirio poslanik Alisa Ratosera. Da voli jedan drugome ono što voli sebi. Niko nije primijenio to više u svom životu od ashabe Posanike sallallahu visele. I zato, ako se na koga odnosi ajet iz sure Ali Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Vi ste najbolji ummet, narod koji je poslan ljudima da muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna Naređujete dobro i zabranjujete zlo i vjerujete u Allaha. Ako se na koga odnosi ovaj ajet da mu je posvjedočio da je najbolji umeto se odnosi na ashaabe jer je objavljen u njihovo vrijeme. Pa ashaabi su prenosili vjeru onako kako su je svatili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nikako drugačije. I pored toga mi ćemo naći kako nam Abdullah ibn Abbas koji će živjeti u Tajfu i u Mekki kaže jednu stvar. Abdullah ibn Umar, koji je bio u Medini, kaže drugu stvar. Abdullah ibn Mesud, koji je otišao da živi u Kufu, kaže treću stvar. Ne postoji ljudi koji su se više voljeli, više slagali i više zalagali za vjeru od ashaba, među kojima su bili i ovi velikani, ova trojica koju smo spomenuli. Stvari koje su bile... Prirode da jedan od njih možda nije čuo nešto što je drugi znao, nikad nisu bili razlogom podijele među njima. Jedne prilike, Ammar ibn Jasir, kao što navode Buharija i Muslim, dolazi kod Omera radijallahu anhu i dolazi čovjek i pita Omera radijallahu anhu, džunup šta da radi, a nema vode. Kaže, momer, ništa. Sad čekaj, dok nađeš vodu, pa se okupaj. Kaže, mama, Ibn, Ibn Yasir, kaže, o vođo pravovjernih, zar se ne sjećaš da smo ja i ti bili po zadatku, poslao nas poslanik, salallahu alaihi svelem, pa sam se ja probudio džunu, pa nisam znao šta da radim, Pa sam se uvaljao u prašinu kao što se životinja u prašinu uvalja. Pa sam tako oklanjao. Pa smo kad smo došli kod poslanika, sallallahu ve selem, ispričali šta se desilo, a on kaže, bilo ti je dovoljno da uradiš rukama ovako, kaže, pa je udario planovima o zemlju i potrao je svojim rukama lice i ruke. Pa je Omer, radi Allahu anhu, koji je sigurno poslije Ebu Bekra najučeniji ashab. Ova jedna stvar koju mi svi znamo tejemom bila zaboravio. Previdio. Navesimo još jedan primjer. Opet sa Ebu Bekrom i Omerom da ne idemo tamo neki ashabi za koje možda nismo čuli. Kada je umro Allahov poslanik sallallahu alaihihova selem kada je Oblak tuge nadvio Medinu. Neki su ljudi rekli, umro je poslanik sallalama. Bio je bolestan i preselio je. Kad je Omer radijalao Anhu to čuo, došao je među ljude, izvadio sablju i rekao, ko kaže da je poslanik umro, ja ću mu glavu ocijeći. Nek dođe, neko i ne kaže. Pa su ljudi učutali, Omer je rekao, kaže poslanike alaihissalatu eselam samo otišao da sretne svoga gospodara nešto poput mirađa. Ebu Bekar radijallahu anhu staložen i smiren, ustaje na mimber, tu ispred omera radijallahu anhu i kaže o ljudi ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro, a ko je obožavao Allaha, Allah je živi, neće umrijeti. Pa je provučio ajde. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Muhammed nije ništa drugo do poslanik i prije njega je bilo poslanika فَيْمَاتَ اُقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَيْا عَقَابِكُمْ Ako on umre ili bude ubijen, zar ćete se vi vratiti svojim prijašnjim stopama? Pa kada je rekao, ako on umre, kad je to čuo mrdjelano nam, sablja pada iz ruku, on spada na, na zemlju i prihvata Ono što mu je rekao Ebu Beker radijallahu anhu. Pa je to bila jedna nesuglasica. Nesuglasica koju je Ebu Beker na lijep i adekvatan način između njega i Omera i ostalih ashaba rješio. Isto tako u sahiji Buhari. Kaže Ajša radijallahu anhu, nakon što su joj otišle židovke, koje su došle kod nje kao gošći. Kaže, Allaho poslaniće zamisli šta židovi vjeruju. Oni vjeruju da u kaburu ima nagrada i kazna, uživanje i patnja. Oni vjeruju, ajša radijallahu anha, govori svome mužu poslaniku, ali i salatu salam. Oni vjeruju da u kaburu ima nagrada ili uživanje i patnja. Kaže, istinu su rekli doista u, djene, u, u Kaburu ima, ima adab. Kaže Ajša radijallahu anha, kaže, poslije toga nisam čula poslanika salallahu alaihi wa sallam da je klanjao namaz, a da se u namazu nije uticao od kaburskog zaba. Ajša radijallahu anha, najučenija žena ovog umbeta. Al do tog trenutka nije zamijetila, primijetila, spoznala Tu stvar koju mi naučimo nekada u Mektebu, a nekada i prije možda Mekteba. Pa se desi da nekad neko koje iako na velikom stepenu izvanju i na, u, u, u društvu nekog velikana ne zna neku stvar za koju bismo mi rekli da je osnovna stvar. Kada su ashabi otišli iz Medine, neki po službi, to jest učinjeni su namjesnicima, a neki su drugi otišli trbuhom za kruhom u potrazi za nafakom, trgovinom. Oni su prenosili svako od njih ono što je slušao i video kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je radio. Kada se to desilo, desilo se da su oni koji su slušali od njih svatali onako kako im je Allah dao da svatili. Tu je došlo do nekih različitih svatanja. Tu je već došlo. Znači nije se to desilo u drugom i trećem hijđredskom stoljeću, već odma za vrijeme ashaba da su imali različite stavove po određenim pitanjima. To nisu nikad bila temeljna pitanja bila su određena sporedna pozacima navoda pitanja koja su se prenijela od njih i koja su kao takva do nas danas prenešena. ako svatimo da su ashabi radijallahu anhuma radijallahu anhum imali različito svatanje onda možemo još bolje da svatimo da ćemo mi imati različito svatanje Određene razlike ne smiju nikad biti povodom da ono što je Allah usadio u srca vjernika od bratstva i ljubavi među vjernicima bude razlogom gašenja te ljubavi.